Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om Västs perspektiv mot Östs perspektiv på historia. Och jag tycker det är riktigt att ta upp det här därför att de skiljer sig väldigt mycket åt. Låt oss då börja med Västs perspektiv. Ja, Västs perspektiv börjar med, ofta med antiken. Att det är liksom där som eh, historien skapades- Innan dess så var vi ju liksom i princip då bara enligt västperspektiv av människor som kom från Afrika och sen gick vi in i Asien och upp till Europa. Men det viktiga när man följer västperspektiv det är framförallt Grekland. Och man brukar argumentera som så att vi var inte riktigt civiliserade förrän grekerna kom och de förde med sig saker som medicin, matematik, filosofi, läkekonst och så vidare. Och efter det så brukar man fortsätta med romariket. Och man brukar hävda att det var enormt stort och det var liksom civiliserat. Och man hade gladiatorer, en senat, man brukar prata om Julius Caesar. Och man brukar liksom också säga att Rom det var i princip världens mäktigaste rike på den här tiden. Men på grund av att det var så stort så bröt det sedan samman. Man kunde inte hålla alla de här gränserna. Och riket kollapsade. Man fortsätter då sedan istället med vikingatiden och medeltiden. Att det var nu det här nya feodala systemet med kungen i topp skapades. Och vi fick en massa coola riddare. Kyrkan blev mäktig. Påven satt nu i Rom. Vi fick munkar och nunnor i kloster. De här olika kungarna slogs med varandra. hundraåriga eh, kriget med mera med mera. Sen brukar man fortsätta med att vi upptäckte Amerika. Kristoffer Columbus åkte med sitt, ja, sina skepp. Santa Maria bland annat. Och upptäckte då. Och när vi upptäckte Amerika. Både syd och nord. Så kunde vi då börja ägna oss åt triangelhandeln. Och det här gjorde ju då oss i Europa väldigt rika. Därför att vi kunde liksom... Ta, jag vapen, sprit, hästar och så vidare, åka till Afrika, byta dem där däremot slavar som vi sedan skeppade till våra plantage i Sydamerika, Västindien och Nordamerika. Och där kunde vi byta det mot, alltså slavar mot socker, bomull, tobak, kakao och ta tillbaks det till Europa där vi kunde sälja det jättedyrt. Och det här gjorde att många människor blev väldigt rika. Och när vi blev rika så kunde vi också då starta den industriella revolutionen. Vi gjorde en massa liberala reformer. Vi såg till att, ja som sagt, ekonomin fick fart. Och när vi väl upptäckte spinning nu och vi började göra ångmaskinen ångbåten och så vidare, då fick vi även tåg vi fick massproduktion i fabriker vi fick nya typer av vapen och det här gjorde ju att vi i Europa nu började få ett väldigt stort övertag gentemot resten av världen engelsmännen åkte ju över liksom och grundade USA som dock lyckades göra sig fria med hjälp av Frankrike men vi brukar ändå argumentera som att det var vi i Europa som grundade det och det liksom tillhör ju Alltså USA tillhör ju fortfarande västvärlden än idag, med engelska då som huvudspråk. E Efter att man har pratat om triangelhandeln USA så brukar man komma ibland in på Napoleon som nästan lyckades erövra hela Europa men som inte klarade den ryska vintern och förlorade. Man brukar prata om franska revolutionen. Man brukar också säga att det var under den här tiden, alltså 17-18, början av 1900-talet, som Europa erövrade hela världen. Vi pratar om imperialismen, kolonialismen, att det var vi som i princip erövrade hela världen. Att ingen kunde stå emot Europas mäktiga arméer och fartyg. Jag menar, vi hade ju vapen som inga andra hade, så vi kunde liksom lätt erövra dem. Och i början av 1900-talet så styrde vi i... alltså vi i väst, i princip hela världen. Särskilt då just England eller Storbritannien som kontrollerade faktiskt en fjärdedel av hela världen med Kanada, Australien och så vidare. Men dock så skulle vi börja fightas med varandra och det är därför som första världskriget byter ut. Därför att länder som Frankrike, England, Tyskland Ryssland tävlar med varandra om vilka som ska bli i princip världens härskare. Och det slutar ju dock med att tyskarna förlorar kriget och man skiljer allting på Tyskland som får jättestora krigsskadestånd. Sen brukar man köra igång när man har det här västperspektivet och depressionen som startade USA spred sig till Europa. Man brukar prata om att krigsskadeståndet blev alldeles för stort för Tyskland som då röstade fram Hitler. Hitler lyckades ju ta makten i landet och han skyllde såklart allting då på judarna. Då brukar man prata om antisemitism, att det också var nationalism som fick Hitler att lyckas ta makten. Man brukar prata om de olika ideologierna, fascismen, nazismen, socialismen, alla som startade i Europa. Man brukar sedan dra igång med andra världskriget. Uh, och man brukar prata om hur tyskarna snabbt lyckades erövra en stor del av Europa med hjälp av blitzkrig och väldigt, vad ska man säga, väldigt mycket taktik. Men man förlorade sen mot Sovjetunionen för att man hade missbedömt deras försvarskapacitet och sen försökte som då sen försökte tävla med USA därför att när Sovjet vann mot tyskarna under andra världskriget så fick de ju otroligt mycket de fick många nya länder och så vidare de blev större, mäktigare och det här gjorde att de började sen konkurrera med USA då som, om rollen som världens ledande supermakt vilket skulle leda till kalla kriget och även fast så alltså, vad ska man säga, man brukar det att en stor del av Ryssland i Asien. Men man brukar ändå ha det här västperspektivet. Att det är den Europadelen som är det riktiga med Moskva, Stalingrad, eh, Sankt Petersburg. Och Man brukar säga att när de här eh, giganterna, alltså Sovjet och USA, tävlade med varandra så hade man världen som deras arena. Alltså man slogs ju inte i Ryssland eller, eller i USA utan man använde andra länder där man utkämpade viktiga krig då som ni kan se på bilden här. De blå länderna är det liksom som är vad ska man säga, västorienterade medans det röda är mer liksom kommunistiska. Och USA lyckades som man tävlade till och med om och sätta vem som skulle bli först till månen. USA var ju först, först med det och skulle också vinna kalla kriget på grund av att man hade bättre ekonomi, man hade större industri. Så egentligen så hade inte ens Sovjetunionen en chans, men man brukar ändå säga att det var liksom två stora giganter. Och det slutade med att Berlinmuren revs och vad heter Sovjetunionen blev Ryssland igen. Och idag så har man väldigt stort fokus på att USA spör skiten i Afghanistan och Irak i kriget mot terrorismen. Man brukar lägga ganska mycket fokus på det då. Och så brukar man också prata om finanskrisen som slog väldigt hårt emot bland annat Island och Grekland. Och det är hela världen enligt västs perspektiv. Och som ni kanske märkte där så handlade det nästan allting enbart om Europa. Det var väldigt lite om resten av världen. Så var det där verkligen hela världens historia? Berättade jag nu egentligen vad som hade hänt i Sydamerika om Inka-indianerna, riket Berättade jag om vad som egentligen hände i Afrika? Om olika riken där? Eller berättade jag någonting egentligen om Asien? Har jag pratat om Japans historia, Kinas historia, Indiens historia, alltså riktiga giganter? Nej, jag har inte det. Och det är därför också som det finns ett annat perspektiv. Som en författare som heter Robert B. Marx eh, har skrivit. Han har skrivit en bok som heter Den moderna världens ursprung. Och i den så pratar han istället om Östs perspektiv. Och att det skiljer sig otroligt mycket från det västorienterade perspektivet som vi har idag. Och han försöker, vad ska man säga, få oss att förstå. Att världen är så mycket mer än det perspektiv som jag nyss tog upp. Istället så börjar man där med att den första människan föddes i Afrika. Som sedan flyttade in till Mellanöstern. Mellan de här två viktiga floderna, Tigris och Eufrat, Och det var också där som de första civilisationerna kommer till. Och det är lite det som är egentligen den moderna världens, vad ska man säga, vagga. Eller vår civilisations vagga. Inte Grekland. Det, att det var i Persien som det faktiskt det första skriftspråket utvecklades. Och det är också egentligen där som man har grunden till all matematik. Genom att ha siffror som 0-10. till Och de länder som skulle bli absolut starkast i världen. Det var inte Grekland eller Romariket, Frankrike, England. Utan det var faktiskt Indien och Kina. Som snabbt skulle egentligen bli världsledande på otroligt många olika områden. Och det här beror på att man dels hade en enorm befolkning men man hade också enorma rikedomar, alltså i naturresurser. I Indien bland annat så finns det väldigt mycket krydder, ädelmetaller och i Kina så började man producera saker som blev väldigt eftertraktade i hela världen. Siden, porslin och så vidare. Jag menar faktiskt ända fram till 1800-talet så stod faktiskt Kina och Indien för två tredjedelar av alla producerade varor i hela världen. Två stycken länder som ligger i Asien. Och det finns faktiskt exempel på att europeerna försökte att handla med Indien och Kina väldigt tidigt. Men vi hade faktiskt ingenting av värde. Allting som vi hade... Och det var liksom, vad är det? Skogsprodukter, det är pälsar, det är lite lite bärns, det är lite glas. Vi hade också tyg i för sig. Men allt det där hade kineserna redan. Det var ingenting som de eftertraktade. Och när det gäller ädelmetaller, som guld, silver, koppar och så vidare, så finns det bra större tillgångar på det i Asien än vad det någonsin har funnits i Europa så det gick inte för oss att handla med dem trots att vi ville ha saker som de hade porslin och sidan och kryddar såklart och det här skulle jag att de saker som utvecklades snabbast det var inte i Europa utan ja, men så allt ifrån krut till papper producerades i Asien och i jämförelse med Asien så var faktiskt Europa både fattigt litet Och i princip efterblivet. Det är för att alla framstående forskare och vetenskapsmän i början fanns i Asien. I länder i Mellanöstern som Persien och i Egypten och så vidare. Och sen de absolut största och främsta de fanns såklart i Kina. Och Kollar man istället på Asiens historia så är den också, precis som Europas, fyllda av stora härskare. Alltså människor som har krigat och erövrat väldigt mycket. Den absolut främsta erövraren som vi har haft någonsin i Europa är ju Makedonien Alexander den Store. Som gjorde Makedonien till egentligen en världsmakt, men det riket föll samman rätt snabbt. I enförelse så kan vi ta Genghis Khan som, som själva alltså skapade det näst största riket som någonsin har existerat. Och han hade faktiskt kunnat erövra ännu större områden. Alltså hans rike sträckte sig från Kina ända i princip till, alltså, till Ungern och Polen. Och det var faktiskt bara en slump som gjorde att han, alltså, han hade dåliga alltså, ett dåligt seende. Han hade helt en dålig syn. Så det som gjorde att han dog var att han råkade han hästen. Men annars hade han kanske erövrat ännu mer. Kanske i princip tagit hela Europa. Det vet vi inte. Men det nämns väldigt lite om honom. Och väldigt mycket om Alexander den Stora. Och enligt Robert B. Marks då. Så var det faktiskt bara en slump. Som gjorde att europeerna och inte Kina upptäckte Amerika först. Därför att Kina försökte ta sig till Europa en annan väg, de försökte åka runt hela Afrika med fartyg som var bra mycket bättre och större än vad europeernas någonsin var. På bilden här så ser ni det största kinesiska skeppet som har gjorts i jämförelse med ett europeiskt skepp från samma tid. Så kineserna hade alltså möjlighet att ta sig till Amerika de mycket bättre möjligheter än vad europeerna någonsin haft, men de åkte aldrig det hållet. Och därför var det europeerna som lyckades först. Dessutom så hävdar ju Robert B. Marks att europeerna lyckades ju bara besegra egentligen indianerna. På grund av 90% av dem dog i sjukdomar. Annars hade vi kanske inte ens lyckats erövra Amerika. Och det hade tagit i alla fall betydligt mycket längre tid. Det var just att vi hade de här sjukdomarna som gjorde att vi kunde erövra den kontinenten så troligt snabbt. Och på samma sätt som man hävdade att det var slumpen som bara gjorde att det var europeerna som var först Amerika. Så var det också slumpen som gjorde att industrialiseringen inträffade i England. Den hade lika gärna kunnat enligt Robert B. Marks då inträffat i Kina för att de hade samma fördelar och samma egentligen system som fanns i England det fanns också liksom kol på rätt ställen där det fanns eh, vad ska man säga eh, fabriker där man redan tillverkade saker som porslin i väldigt stor skala hade man bara kommit på vilket otroligt bränsle kol var om man hade gjort någonting som spinning jenny eller någon maskin då hade den ju inträffat i Kina för det. Och kollar man på Östs perspektiv och historien så är det så att Kina och Indien, de har alltså styrt världen i princip i över tusen år. Europa hade bara tur som lyckades upptäcka Amerika. Och bara tur som lyckades starta industrialiseringen först. Hade det där hänt i Kina eller Indien så hade de istället styrt världen. Och då hade det kanske varit kinesiska som hade varit världsspråk istället för engelska. Och... Enligt Robert B. Marx så är öst på väg tillbaka nu. Och det märker man ganska tydligt med kinesernas framfart, indiens framfart. Och de kommer bli världens centrum igen tror han. Precis som det alltid har varit. Det är för att den största delen av världens befolkning finns där. Och det är där som utvecklingen idag går snabbast. Så det var väl liksom bara, vad ska man säga, ett litet hack i historien då europeerna lyckades upptäcka Amerika och lyckades få igång industrialisera industriella revolutionen och lyckades därför erövra världen. Nu är det öst som är på gång igen och nu är det öst som kommer ta över historien igen. Så så ser det istället östvärlden på historia. Och det är egentligen, ska man säga, ett mer eh, globalt perspektiv. När vi har haft det här västerländska perspektivet med att det är Grekland och Romariket och Franska revolutionen och medeltiden här som är riktiga. Så missar vi en stor del av resten av världens historia. Som vi kanske egentligen borde försöka få med mer. Så jag hoppas att du nu ser på historien på ett lite annorlunda sätt. Att du ser hur pass västcentrerad bild egentligen av historien vi har. Men att det finns ett helt annat perspektiv också. Som man inte heller får glömma bort. Så, jag hoppas du styr den här föreläsningen. Ha det bra så länge. Hej!